infelizmente. O técnico de Sampaense, contente, está esta primeira fase praticamente completa, o quarto lugar está assim garantido. Um jogo hoje que teve um final assim um bocado com alguma tremideira, mas acabando por consolidar. Como é que faz o balanço deste desta fase inicial e o que é que agora tem que ser feito para os playoffs? Certamente vão ser muito diferentes. Sem dúvida. Hoje fizemos mais uma vez um bom jogo, um jogo muito conseguido, uh, trabalhamos muito defensivamente, mas estas interrupções claro, que houve no terceiro período, fundamentalmente, derivado ao marcador, criaram aqui um problema de desconcentração ali nos momentos, chegámos a estar a ganhar 16 pontos e a equipa do Oliveirense com um bom trabalho e com uma boa experiência como com um jogador experiente como tem conseguiu ir buscar o jogo e investiu a 2 pontos depois após um desconto tempo resolvemos aqui os problemas começamos a jogar através de forma madura, de forma objetiva coletivamente, deixamos começamos a defender outra vez melhor e a limitar mais as ações da, da equipa do Oliveirense e conseguimos uma boa vitória, sem dúvida nenhuma, que se, não, acho que nunca teve posta em causa, a não ser naqueles momentinhos ali em que oscilámos um pouco é, a nossa vitória, porque sempre por cima do jogo, sempre, senti, pelo menos da minha parte, sempre que estávamos por cima do jogo. Em relação a esta classificação, é, é a melhor classificação sempre, é, só tentar orgulho estar orgulhoso um, das pessoas que trabalhem comigo, dos meus jogadores, do meu presidente, dos meus dirigentes, conforme disse na última entrevista que dei, é, e todos aqueles que nos apoiam para podermos estar aqui, a nível de patrocínios, desde a Câmara, ao Comendador... Perdão. em que tem, tem feito tudo para que o básico-estampeense seja um mais objetivo e que tenha o máximo qualidade possível e é dentro desse intuito que nós vamos continuar a, a dignificar e a trabalhar durante os play-offs. O nosso objetivo agora é, vai ter que ser reformulado e e o nosso pode começar a ser num um objetivo de chegarmos o mais longe possível nesta fase. Vamos a, a, a apanhar com o Lusitânia, que é uma equipa excelente, uma equipa cheia de bons jogadores, com, com muita qualidade, mas todas elas nesta liga têm sido, para aqueles que dizem mal da liga, a liga neste momento está com mais qualidade do que, e muito mais homogénea do que teve nos últimos tempos. Está muito mais equilibrada qualquer equipa que pode ganhar a qualquer equipa. Tem havido uns momentos de basquete este ano, pelo menos nas análises que tenho feitas de todas as equipas deste campeonato, de todas as equipas do campeonato, e está no momento de nós nos unirmos mais para que o basquete dê, de facto, um passo em frente, porque o basquete precisa de, de ter uma liga séria, uma liga com qualidade, e só para isso... o Tem que haver o todos os trabalhadores, todos os dirigentes, todos os árbitros. e agora estava a felicitar, quando citei a equipa de arbitragem, uma palavra muito especial para o árbitro, para o número 1 um do nosso ranking, que é o Fernando Rocha, que fez 600 km para estar aqui, depois das festas do básico juvenil em Albufeira. E estava mesmo lesionado a Pitô, cansadíssimo, susturado, mas deu o melhor e fez uma excelente atuação, e tanto eu como todos os outros, mas é só de agora isto, isto é o caminho do básquet, o caminho de toda a gente ser exigente com o próprio para darmos mais um passo em frente todos. Sampaian Solombo da teve alguns problemas com algumas lesões, com alguns jogadores. Está o problema resolvido, eu vejo alguns lesões, alguns jogadores, enfim, em que o técnico tem algum cuidado em fazê-los rodar. Há algum problema ou esta equipe tem que, agora nesta fase e não é assim tão tão tão, tão longa quanto isso, para os play e recuperar na sua atualidade. alguma lesão que o preocupe neste momento alguns dos seus atletas? O Giovanni Schuller veio de uma lesão, não jogou a semana passada, que nós fomos ganhar à Maia, mas jogaram os outros que estavam disponíveis, os outros que trabalharam. Ele é um excelente jogador, tem ajudado muita equipa. Este ano já nos aconteceu a não ter uns equipa uh, completamente a parte dos jogos, mas temos arranjado sempre argumentos para conseguir contornar essas mesmas dificuldades. E... A passa por nós queremos jogar a um nível, um ritmo muito alto e passa por aí esta rotação que eu tenho feito. Os outros jogadores estão a ser preparados também para ajudarem mais nessa rotação. Ainda não conseguem ajudar tanto nessa rotação, mas já vão contribuir muito melhor a nível do trabalho de treino, vão ajudando muito melhor a que esta equipa tenha sucesso ao fim de semana, porque isto não é só aquilo que se passa aqui, é o trabalho todo que nós temos vindo a fazer durante... 340 treinos que temos feito até agora, portanto são, são muitos treinos, normalmente fazemos treinários, em que estes rapazes dão tudo aquilo que tem aquilo que não para conseguir melhorar e estes jovens, que não alguns deles que não jogaram têm ajudado imenso para que o sucesso seja de todos, o sucesso é de facto de todos, de todos os jogadores, todos os dirigentes do meu, do clube toda a gente participa nesta situação, só assim é que se consegue construir uma coisa. O que é que vai dizer aos seus jogadores agora no Balneão? Uh, estou muito orgulhoso, mesmo muito orgulhoso hoje uh, senti aqui momentos de haver a minha equipa a jogar com tudo aquilo que nós montamos a nível de scouting uh, que senti um orgulho tremendo em Vê uh, em vê-los pôr em prática aquilo que foi estipulado e aquilo que foi uh, organizado durante a semana de trabalho. Uh, e no um momento me sentei, uh, uh, porque estava tão tão feliz com aquilo que estava a ver, que, mesmo com o jogo em gostado, que uh, não, não, não, acho que não há palavras. Acho não há palavras para aquilo que eles conseguiram interpretar daquilo que trabalhámos durante a semana, sem dúvida. Treinador emocionado. Parabéns e felicidades para o Paliel. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado.